А сега на къде, но не заради някогашния игрален филм на Ренгел Валчанов, който ще ни върне назад още преди падането на Тодор Живков и Берлинската стена. А сега на къде след очертаващите се резултати от петите поредни пресрочни парламентарни избори? Добър ден на Деян Киуранов, политолог от Центъра за либерални стратегии. Завете. Легитимни ли изглеждат изборите на фона на сигналите за нарушения, сигналите за бомби преди това изобщо е да започнем от там в анализа? Като за България, да. Като за България да. Да, добро представителство ли са те за българския народ в момента. За съжаление да. <съща> Защо за съжаление обаче? Ами защото българския народ, <съща> както го подадохте, а по-точно избирателите от него, ще трябва да си радат сметка, че е време да пораснат. Това са детинщини. Най-меко казано, при това голяма степен на пъкостливи деца. Аи кои, кои да Говори пораснат избирателите, избирателите или политиците? Защото. Сега все пак може би има някаква разлика. За политиците ще дойдат. Избирателите да пораснат. Да. Защото в деня на изборите, който беше вчера, избирателите са политиците. Избирателите имат властта. Нали? Властта най общо заето е политическото. Само че съм политолог. Политологическото е упражняване на добра власт. И именно като политолог казах, хайде да пораснем. И да гледаме реалността, а не наивните мечти за ляво, дясно, запад, изток, небе, земя. Това обаче са важни ориентири. Не е ли проблема точно в това, че те биват размивани? Запад, изток, небе, земя, добро, зло? Не. Проблема е, че се опитваме да решаваме конфликта между тези конфликтуващи позиции с мечти, с измишлятини, с лъжи понякога да решаваме а, конфликта с а Може ли малко примери? Какво имате предвид? Ами, а, ето ви един измислен конфликт. Примерно, сега се говори и с основание за голяма коалиция между коалицията, а, продължаваме промяната ДБ и а, ГЕП. Измислен би бил проблема, защото за това също се говори, а, или а, борба с корупцията, или съгласи с Бойко Борисов. Това в дадения случай вече не е така. Защо? Какво променя? Ами, ситуацията. айде ще почна малко по -от да. давна, защото аз съм съосновател на, да, България още, преди да е демократична България, заедно с Кристиан Таков, който не е сред нас, за голяма жалост. А, и аз знам за какво беше основа тази партия. Може ли да се каже с едно изречение? За борба... Против корупцията в България. И ви връщам на тезата ви, че сега а, може да бъде заскубен елемента а, корупция не, в тази ситуация. Не е заскубен. Да го погледнем в очите и да кажем на този проблем и на мислите си за този проблем. Той не е актуален. Защо? Защото е актуален единствено в момента заради войната на Русия против Украина. Избора против Русия или с Русия. И ако не бяха се случили три неща при преброяването, поне до тук, ще ще да бъде все още малко неясна и насигурна ситуацията. Ако а, коалицията беше а, повела на Герб, макар с минимална разлика, това не се случи. Ако Възраждане беше на четвърто място, а не на трето, това също изглежда, не се случва. И накрая, ако не беше влязал а, Слави Тифонов с дружинката си, а той влезе. Сега, тъй като а, става сложно за разбиране, когато използваме негативни конструкции, а, обръщам примерите ви. А, в момента към данните. От резултатите в момента води ГЕРБ СДС, на второ място е коалицията Продължаваме промяната демократична България. Какво е значението на този факт? А, значението е разликата между тях, че е минимална. Така. Проблема щеше да го има и ако коалицията беше с един-два пункта напред. Но сега след като не е напред, това е първия знак от написаното на стената, ако ще си спомним вехтия завет. Ако а, русоидите на Възраждане бяха по-назад и ако генератора на хаос Слави Трифонов и неговите хорица не бяха влезли в парламента, тогава можехме да разсъждаваме много сложно да калкулираме процентни пунктове и да бъдим места в парламента. Сега вече е ясно. След като имаме а генератор на хаос. След като имаме правска партия, която е на трето място вече значима сила. И след като коалицията, продължаваме промяната ДБ, не водят. Мисля, че единственото разумно решение, не партийно, а държавническо решение е голяма коалиция с герб и обясняване на себе си, че вече това не е актуално, не е най-важното и най-съдбовното да борим корупцията. Най-съдбовното е да не ставаме отново въсална Русия. Най-съдбовното е да не излизаме от сферата на Европейския съюз и от съюза с НАТО. Толкова драматичен е избора, така ли? Толкова мене, драматично да. е времето, в което в момента разговаряме и в което ще се пристъпва или няма да се пристъпва към правене на редовен кабинет. За мен е да. И не случайно напомних началото на Да България. Надявам се, че това ще бъде основание, да не кажа гаранция, да е ясно, че нямам никакви симпатии към ГЕРП. Камоли към а, неговия водач Бойко Борисов. Само, че в момента не трябва да мислим партийно, трябва да мислим държавнически. Компромиса, говори се за компромис. Има добри компромиси, има лоши компромиси. Добър компромис ще бъде да туим интересите на държавата и на България на първо място, а интересите на партията на второ място. Да, да обаче това като че ли никога не се е случвало до сега, може би с малки изключения. А, ако си в позицията на сила, а, даже една разлика от 1 или 2 процента може да изглежда като позиция на сила, а, едва ли ти минава през ума, че може да правиш компромис? да очакваме тези, които са по-слаби да правят компромис към по-силния, също е едно а, как да кажа а, извънредно усилие. За Бойко Борисов и Герб това не е компромис. Това е времено спасение. Това е парашют, защото бяха тръгнали да падат съвсем зле на разбиване. Добре, ден, но въпросът е а след като след като толкова много неща се изговориха и от страна на а, Продължаваме промяната и Демократична България от една страна, срещу ГЕРБ и от ГЕРБ срещу Продължаваме промяната, включително припомнянето на ареста на Бойко Борисов. А, да, с основание. Смятате ли, че а, в крайна сметка политиците изгориха всички възможни му за общи действия или има все още нещо, което може да събере тези а, две формации в общо действие? Ами да, аз за порастване, до сега говорих за порастване на избирателите, сега говоря за порастване на партийните водачи, да се сетят, че са партийни водачи заради България, а не заради това, тяхната партия да спечели, макар и с най-похвална кауза. Да са много креативни първите две формации. Това смята Първан Симеонов от Галъп. Чухме го в преди всички. Според вас има ли потенциал за креативност, когато имаме предвид личностните особености? Лидерът на ГЕРБ едва ли ще забрави ареста си, а пък избирателите на Продължаваме промяната и Демократична България едва ли ще простят кюлчетата и чекмаджетата? В тая ситуация аз не предвиждам. Аз призувавам за държавнически разум. Дайте ни пример. Има ли такива прояви на държавнически разум в близката история на България? Има. Кога? Ами, също мисля, че никой не смята, че имам симпатии към БСП. Николай Добрев, когато се оттегли, за да не отидем към гражданска война, имаше такъв момент. Оттеглянето на един политик, който заради изборните резултати може да изглежда силен, да. А, решение ли е, ако се оттегли Бойко Борисов? Това е всъщност една хипотеза, Ето, която това е разговор, много който сериозно да анализирам. Ако човек включи на държавническия разум и позабрави партийния разум и партийните съображения, да не говорим за лични преживявания, обиди и въжделения и надежди. Това са глупости на фона на този избор, който трябва да направим. Да, отново сме пред цивилизационен избор, колкото и да ми е неприятно. А, връщане с 30 кусор години назад, 89-та година, 90-та година. До такава степен. Да, Или 97-та. И 97-та. И правителството. И 97-та. И си даваме елони по пътя. Mm, добре, има ли а, кой е по-виновен? Това е също въпрос, който винаги занимава медиите, а, но в случай искам да питам не кой е по-виновен от политиците, а ако сравните а, кампанията, говоренето на политиците с говоренето на медиите. До каква степен медиите възпроизвеждат а, всъщност това детство? Е, медиите да. като цяло просто работеха те го доотглеждаха, те го поливаха и загърляха това детинство и тая детинщина. Как смятате? Той иска да ни е хубаво и ще ни е хубаво, когато дойде някой да ни спаси. Ето кой ще е спасителя този път? Ау, никой, защото са двама. И те взаимно се ненавиждат. а колко е лошо? Може би даже е тримот, нали? Едната коалиция мислим... е с две глави. Съпак. Да, това е лошо, защото мислим отново, както казах, все едно, че няма война, все едно, че живота на цялата планета не е поставен на карта от един безумец в Кремл. Президентът участва на тези избори? Защото чуваме и такива анализи. Вие какво мислите? Много накратко? Не. Аз мисля, че той успя да остави ситуацията да работи за него, без да се намесва преко. Напълно подкрепяйки правиловската линия. До какво ще доведе а, тезите избори до дупка? До същото, и по, което значи по-лошо. Беше ясно, че те се направи голяма коалиция още на предишните избори. Това не се случи. Може ли да се каже, това е финала ни, че България е на кръстопът, връщане назад във времето, България в началото на 90-те? Връщане назад към руската сфера на влияние или измъкване от нея. Това е кръстопът. Благодаря на Деян Кюранов.